Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasjilat al-Manna, meniti, meniti sejarah tentang, sejarah. tentang kejayaan sahabat nak Inilah kisah, kisah yang keempat, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Aliyau adalah salah satu dari delapan orang yang pertama kali masuk Islam. Salah satu dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari enam Sahabat utama yang bermusyawarah untuk menentukan kekhalifahan atau kepemimpinan kaum Muslimin setelah wafatnya al faruq Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu dari sahabat yang diminta fatwanya. Padahal saat itu Rasulullah SAW masih hidup di antara mereka. Beliau semasa jahiliah bernama Abu Amrin, Dan ketika masuk Islam Rasulullah SAW memanggilnya dengan Abdurrahman. itulah abdurrahman bin auf yang Allah ridha padanya dan dia pun ridha kepada Allah subhanahu wa taala abdurrahman bin auf masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di Darul Arqam Iaitu sebuah rumah yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Islam di awal perkembangan dakwahnya. Karena saat itu, dakwah masih bersifat sembunyi-sembunyi. Rumah tersebut milik Al-Arqam bin Abdu Manaf Al-Mahzumi, dan sejak saat itu, dinamakan Darul Islam. Tepatnya beliau masuk Islam dua hari setelah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq anhu. Abdurrahman bin Auf mendapatkan siksaan sebagaimana kaum muslimin lainnya yang telah masuk Islam di awal dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Beliau bersabar sebagaimana orang-orang yang pertama kali masuk Islam telah bersabar. Dengan siksaan dan cobaan dari orang-orang kafir, beliau tetap kokoh bersama dengan orang-orang yang terus kokoh dengan agamanya. Tetap beriman bersama dengan orang-orang yang beriman Dan beliau lari membawa agamanya Bersama dengan yang lainnya ke negeri Habasyah Ketika keadaan tidak memungkinkan untuk tinggal di Makkah Dan ketika diizinkan bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya Untuk berhijrah ke Madinah Maka beliau adalah orang yang bersegera untuk bergabung dengan orang-orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Al-Ladin amanu wa hajaru wa jahdu fi sabilillahi bi awalihim wa anfusihim agamu darjatanilillah wa ulaikehulfa. Dan orang-orang yang beriman, dan berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, dengan harta mereka, dan jiwa mereka. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka mendapatkan kabar gembira dari roh mereka dengan rahmat dari sisi-Nya dan dengan keridahannya dan dengan surga yang di dalamnya. Ada kenikmatan yang tidak pernah hilang. Yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah, ada pahala yang besar. Pada saat Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan ansor di awal-awal hijrah, maka beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi Al-Ansari, seorang sahabat yang mulia, salah satu dari sahabat yang melakukan bayatul akobah, dan beliau salah seorang yang syahid di medan pertempuran Uhud. Semoga Allah meridainya. Maka berkatalah saat kepada saudaranya Rahman bin Auf. Wahai saudaraku, Aku adalah termasuk orang yang terkaya di Madinah. Aku mempunyai dua kebun dan juga dua isteri. Maka lihatlah dan pilih mana di antara kedua kebun itu yang kamu kehendaki. Maka aku akan memberikan kepadamu. Demikian juga Mana di antara dua istriku yang kamu ridai Maka ambillah Sehingga aku akan mencarikannya untukmu Waladzina tabawa uddara wal imana min qablihim Yuhibbuna man hajar ilayhim Yuhibbuna man hajar ilayhim Wala yajiduna fi sudurihim Hajatan mimma utu dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka Terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka yaitu orang-orang muhajirin Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri Sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu Dan siapa yang diperihara dari kekikiran dirinya Mereka itulah orang-orang yang beruntung Maka berkatalah Abdurrahman bin Auf kepada saudaranya dari kalangan Ansor tersebut. Semoga Allah memberikan barakah kepadamu beserta isteri dan hartamu akan tetapi cukuplah bagiku kamu menunjukkan untukku di mana pasar di Madinah ini. Maka ditunjukkanlah kepadanya pasar dan mulailah Abdurrahman bin Auf berdagang. Dan dengan segera beliau mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan demikian pula hartanya menjadi semakin banyak. Dan tidak memerlukan waktu yang lama hingga akhirnya terkumpulah di sisi beliau uang yang cukup untuk mempersunting seorang wanita dari kalangan ansor, Dan menikahlah beliau dengannya. Maka ketika datang Rasulullah s.a.w. kepadanya Dalam keadaan mencium bau wangi Maka Rasul s.a.w. berkata kepadanya Wahai Abdurrahman, alangkah wanginya? Maka berkatalah Abdurrahman bin Auf Saya telah menikah wahai Rasulullah Rasul s.a.w. berkata Mahar apa yang engkau berikan kepada istrimu Abdurrahman bin Auf berkata Aku memberinya sebesar biji kurma dari emas Berkatalah Rasulullah SAW Hendaknya engkau membuat walimatul urs Atau pesta pernikahan Walaupun hanya dengan seekor kambing Semoga Allah memberkahi dirimu dan hartamu berkatalah Abdul Rahman bin Auf Sungguh dunia itu dimudahkan buatku sehingga kalau seandainya aku mengangkat sebuah batu maka aku dapatkan emas atau perak di bawahnya Pada perang Badar Abdurrahman bin Auf memperlihatkan kesungguhannya dalam berjihad maka pada berang itu beliau berhasil membunuh salah seorang musuh Allah dari tokoh Quraisy yaitu Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi dan juga beliau tampakkan kegigihannya di medan pertempuran Uhud Beliau tetap kokoh di tempatnya. Tidak lari dari medan pertempuran padahal saat itu. Pasukan kaum muslimin sedang mengalami kegoncangan atas serangan musuh yang bertubi-tubi. Pada pertempuran ini, beliau mendapatkan luka-luka di tubuhnya lebih dari 23 atau 29 luka. Di antara lukanya tersebut, ada yang sangat dalam. Sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalam rongga lukanya tersebut karena besarnya. Namun dalam keadaan yang demikian itu, Perjuangan Abdurrahman bin Auf dengan jiwanya itu belum apa-apa. Kalau dibandingkan dengan jihad atau perjuangan beliau dengan hartanya di jalan Allah. Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW berkeinginan untuk mengirim suatu pasukan perang, maka beliau berdiri dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, Bersodakohlah kalian, saya ingin mengirim pasukan perang. Maka bersegeralah Abdurrahman bin Auf pulang ke rumahnya. Dan dengan cepat kembali kepada Rasulullah SAW, dengan membawa sesuatu, dan dia berkata, Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mempunyai empat ribu dinar, yang dua ribu dinar aku berikan kepada robku, dan yang dua ribu dinar aku tinggalkan untuk keluargaku. Maka berkatalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah memberkahi kepada harta yang engkau berikan kepada Allah. Dan demikian pula semoga Allah memberkahi kepada harta yang engkau tahan untuk keluargamu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk melakukan perang Tabu. Dan perang ini adalah perang terakhir yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup beliau. Kebutuhan pembiayaan dalam perang ini tidak kalah banyaknya Dengan butuhnya pasukan yang harus dikerahkan Untuk melawan pasukan Romawi Hal ini dikarenakan pasukan Romawi terkenal kuat persenjataannya Dan paling banyak jumlah pasukannya Dan yang lebih memprihatinkan lagi Keadaan kota Madinah saat itu dalam keadaan paceklik sementara perjalanan ke Tabuk teramat jauh sedangkan bekalnya terlalu minim ditambah alat transportasi atau binatang tunggangan sangat terbatas sampai-sampai ada serombongan sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan sekali untuk ikut bersama mereka berangkat ke Tabuk tetapi ditolak oleh Rasul S.A.W. Karena memang betul-betul tidak ada kendaraan yang bisa membawa mereka. Maka berpalinglah mereka dari sisi Rasul S.A.W. Dalam keadaan air mata bercucuran dari mata-mata mereka. Karena merasa sedih, tidak mendapatkan apa yang bisa mereka infakkan untuk turut serta bersama Rasul S.A.W. برجحات كتب على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل غفور رحيم Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad Atas orang-orang yang lemah Atas orang-orang yang sakit Dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan Apabila mereka memurnikan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulullah Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Wala ala alathina iza ma atauka litahmilahum kulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallan wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanah tawalla wa a'yunuhum min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan lalu kamu berkata aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawa kalian lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata. Karena kesedihan. Lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Dinamakan pasukan yang tidak bisa menyertai Rasulullah SAW. Karena keterbatasan bekal ini. Dengan pasukan orang-orang yang menangis. Dan pasukan yang bisa berangkat ke tabuk dinamakan pasukan memprihatinkan dikarenakan sulitnya mereka untuk bisa sampai ke Tabuk dengan segala keterbatasan yang ada Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membiayai perjuangan di jalan Allah ini dan mengharap pahalanya di sisi Allah subhanahu wa taala Maka bersegeralah kaum muslimin menyambut seruan nabi tersebut dan tampaklah salah satu dari mereka adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau bersodakoh dengan dua ratus ukiyah emas. Maka berkatalah Umar bin Khattab, Demi melihat banyaknya harta yang diinfakkan Abdurrahman bin Auf tersebut. Sungguh, aku tidak melihat Abdurrahman bin Auf saat ini. Kecuali dia telah berbuat dosa, yaitu dengan menelantarkan keluarganya, karena tidak meninggalkan harta sedikitpun bagi keluarganya. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu meninggalkan sesuatu bagi keluargamu, Wahai Abdurrahman?" Berkatalah Abdurrahman bin Auf, "Benar, aku telah tinggalkan bagi mereka suatu yang lebih banyak dan lebih baik keadaannya." berkatalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berapa jumlahnya berkata Abdurrahman bin Auf aku memberikan kepada mereka apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya dari rizki kebaikan dan pahala yang banyak akhirnya berangkatlah pasukan kaum Muslimin ke Tabuk. Di sana Allah memuliakan Abdurrahman bin Auf dengan pemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada yang lainnya dari kaum muslimin. Saat itu, masuklah waktu solat. Sementara Rasul SAW tidak ada di tempatnya, maka ditetapkanlah oleh kaum muslimin Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam bagi solat jamaah mereka. Dan ketika rokaat pertama hampir selesai, masuklah Rasulullah SAW ke barisan saff solat kaum muslimin. Beliau bermakmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Maka adakah kemuliaan yang lebih besar dan lebih utama untuk seseorang yang telah menjadi imam bagi semulia-mulia orang dan sekaligus pemimpin para nabi, yaitu Muhammad. Bin Abdullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Abdurrahman Rahman bin Auflah yang menegakkan urusan ummahatul muminin, iaitu istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga memenuhi hajat-hajat mereka. Abdurrahman bin Auf selalu pergi bersama mereka kalau janda-janda Rasul SAW ingin bepergian. Menemani mereka berhaji dengan menyediakan sekeduk atau semacam tempat berbentuk kubah yang diletakkan di atas unta yang dipakai untuk membawa kaum wanita. Yang dilapisi kain hijau, yang biasanya dipakai oleh orang-orang tertentu dari kalangan pembesar. Dan kadang beliau mengantarkan para janda Rasulullah ke tempat-tempat yang mereka senangi. Dan ini semua hanyalah sebagian kecil dari kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada Ahlul Bait. Suatu hari, sampailah kabar kepada kaum Muslimin dan Umahatul Mu'minin tentang kebaikan Abdurrahman bin Auf. Bahwasanya beliau telah menjual sebidang tanah dengan harga empat puluh ribu dinar. Kemudian beliau membagi semua hasil penjualan tersebut kepada bani Juhroh, yaitu kaum atau suku dari Aminah binti Wahab, ibu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan fukarok kaum Muslimin dan muhajirin serta janda-janda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai kepada umul mukminin Aisyah pembagian harta tersebut, maka berkatalah Aisyah Rasulullah Anha, siapa yang mengirim harta ini? Maka dikatakan kepadanya Abdurrahman bin Auf. Berkatalah Aisyah, telah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan bersimpati atau memperhatikan urusan kalian sepeninggalku kecuali orang-orang yang sabar. Dan sungguh telah terkabulah doa Rasul SAW. Harta Abdurrahman bin Auf benar-benar diberkahi oleh Allah. Perdagangannya terus berkembang dan bertambah besar. Rombongan atau kafilah dagangnya, terus pulang dan pergi dari kota Madinah, membawa gandum, tepung, minyak, pakaian, tempayan, minyak wangi dan kebutuhan lain yang dibutuhkan penduduk Madinah. Dan juga beliau menjual keluar Madinah barang-barang hasil produksi penduduk Madinah yang telah berlebih persediaannya. Pada suatu hari, datanglah kafilah dagang Abdurrahman bin Auf di Madinah. Jumlah rombongan atau kafilah dagang tersebut mencapai 700 unta. Di atas kendaraan-kendaraan tersebut, makanan, perhiasan, dan apa saja yang dibutuhkan penduduk Madinah. Dan kalau rombongan dagang Abdurrahman bin Auf datang, maka tanah Madinah itu seperti tergoncang karena saking banyaknya rombongan tersebut. Terdengar seperti bergema atau bergaung dan sangat gaduh. kami mendengar yang demikian itu maka berkatalah Aisyah radhiyallahu anha apa yang membuat bumi bergoncang ini dikatakan kepada beliau ini dikarenakan rombongan atau kafilah dagang Abdurrahman bin Auf datang 700 kendaraan dengan membawa gandum tepung dan makanan berkatalah Aisyah radhiyallahu anha Semoga Allah memberi barakah atas apa yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf di dunia ini. Dan semoga Allah membalas pahalanya di akhirat lebih besar lagi. Dan sebelum unta-unta yang membawa kafilah dagang Abdurrahman bin Auf tersebut menderum atau berhenti, Sambillah kabar dari doa Aisyah tadi kepada Abdurrahman bin Auf. Sehingga beliau segera bergegas untuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau berkata kepadanya, wahai ummul mukminin, maukah engkau menjadi saksi, bahwasanya semua yang dibawa dari rombongan atau kafilah dagangku itu, aku berikan semuanya di jalan Allah. <tik> وينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Permisalan harta yang dinafkahkan di jalan Allah, serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Di antara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Abdurrahman bin Auf, yang dikabulkan oleh Allah adalah keberkahan umurnya. Beliau dipanjangkan oleh Allah umurnya, sehingga beliau dijadikan Sahabat Rasulullah SAW yang paling kaya dan paling banyak warisannya atau peninggalannya. Akan tetapi, dalam keadaan demikian. Abdurrahman bin Auf menjadikan semua hartanya untuk mencari keritaan Allah. Beliau menginfakkan hartanya dengan kedua tangan kanan dan kirinya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Seperti salah satunya, beliau infakkan 40 ribu perak. kemudian setelah itu, diikuti dengan 40 ribu dinar emas. Kemudian disusul lagi dengan memberikan 200 ukiyah emas. Beliau menanggung pembiayaan 500 pasukan berkuda dan 1.500 pasukan yang berjalan kaki untuk berjihad di jalan Allah. Ketika ajal datang menjemput beliau, maka Abdurrahman bin Auf memerdekakan sejumlah besar budak-budak yang dimilikinya. Dan berwasiat agar setiap sahabat Yang masih hidup dari ahli badar Atau yang turut hadir dalam perang badar Masing-masing mendapat 400 dinar emas Padahal jumlah mereka saat itu Masih sekitar 100 sahabat Juga beliau berwasiat Setiap umahatul Mukminin Atau janda-janda Rasul S.A.W Diberikan harta yang sangat banyak Sampai-sampai Sesungguhnya umul mukminin Aisyah Yang Allah meridainya Beliau banyak mendoakan bagi kebaikan Abdurrahman bin Auf Di antara doa Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf Semoga Allah memberikan minum dari air salsabil Salah satu mata air di surga Walaupun demikian Beliau setelah itu tidak menelantarkan ahli warisnya begitu saja Bahkan beliau meninggalkan harta bagi ahli waris yang tak terhitung banyaknya. Beliau tinggalkan bagi mereka seribu unta, seratus kuda, dan tiga ribu ekor kambing. Beliau mempunyai empat orang istri, yang mana bagian warisan mereka mendapatkan delapan puluh ribu. Beliau meninggalkan emas dan perak di antara ahli warisnya Yang seandainya dibelah dengan kapak Untuk dibagikan kepada mereka Maka kedua tangan manusia itu akan terluka Karena membagi-bagi tersebut dalam keadaan emas dan perak itu belum habis Dan tentunya semuanya itu karena fadilah Atau keutamaan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Abdurrahman bin Auf Sehingga Allah memberikan barokah dan harta yang sangat banyak. Akan tetapi, harta yang banyak itu tidak sampai menjadikan Abdurrahman bin Auf terfitnah karenanya, dan tidak pula mengubah keperibadiannya. Maka manusia apabila melihat kepada beliau bersama dengan budak-budaknya, maka mereka tidak bisa membedakan di antara Abdurrahman bin Auf dengan budak-budaknya. Pada suatu hari, didatangkan kepada beliau makanan, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Maka Rahman bin Auf memandangi makanan tersebut sambil mengatakan, Sungguh telah terbunuh Mus'ab bin Umair, yang mana dia lebih baik dari aku. Kami tidak mendapatkan baginya kain yang bisa untuk menutupi atau mengkafaninya. Kalau kain itu kami gunakan untuk menutup kepalanya, maka tampak kedua kakinya. Dan apabila kami tutup kedua kakinya, maka tampak bagian kepalanya tidak tertutup kain tersebut. Kemudian Allah bukakan dunia bagi kami, sebagaimana yang kita alami sekarang ini. Maka aku sangat takut, jangan-jangan ini adalah balasan Allah yang disegerakan buat kita di dunia ini dan di akhirat kita tidak mendapatkan balasan. Kemudian beliau menangis tersedu-sedu sehingga tidak berselera lagi terhadap makanan yang dihidangkan. Sungguh telah banyak sekali kebaikan dan kebahagiaan yang dapat beliau raih dan patut bagi kita untuk merasa iri dengan amalan-amalan beliau dan kebaikan yang beliau dapatkan. Beliau termasuk sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga, yang membawa jenazah beliau ke tempat peristirahatannya yang terakhir, adalah paman dari pihak ibu Rasul SAW yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan di antara yang mensolatkan jenazah beliau adalah sang pemilik dua cahaya yaitu Utsman bin Affan di antara sahabat yang mengantarkannya ke pekuburan adalah Ali bin Abi Thalib yang mana saat itu beliau mengatakan sebagai wujud perpisahan wahai Abdurrahman bin Auf sungguh engkau telah mendapatkan hakikat kehidupan yang sebenarnya atau balasan negeri akhirat dan telah engkau tinggalkan kepalsuan kehidupan dunia ini Semoga Allah merahmati engkau